Відкриття і втрати Австралії Славетний учений давнини Птолемей на своїй карті світу зобразив у південній півкулі величезний материк і рік його Terra Australis Incognita – невідома південна земля. У 1605 році на її пошуки з Перу вирушила нова експедиція, яку очолив Педро Кірос коли його кораблі повернули на південь від островів Санта-Крус. За якийсь час іспанці побачили гористу землю з густими лісами та селищами. Кірос був переконаний, що це Великий Материк, і назвав його «Південною землею Святого Духа» – Австралією. Зрадівши, він вирішив, якомога швидше повідомити іспанську владу про відкриття континенту, тож вночі покинув два експедиційні кораблі – і на своєму кораблі відправився до Мадрида. У місті мореплавець намагався довести, що для дослідження південної землі потрібно спорядити велику експедицію. Однак іспанські чиновники відмовили Кіросу, і це врятувало його від великого розчарування, оскільки відкрита ним земля насправді була архіпелагом, який тепер називається Нові Гебриди. Тим часом Луїс Ваес Де Торес. Капітан одного з полишених кіросом кораблів 15 діб чекав на повернення флагмана. Потім він розпечатав пакет із наказом командира – дійти до 20 градусів південної широти, а тоді повернутися до Іспанії. Кораблі прямували цим курсом і проходили повз п'ятий континент. Однак мореплавці про це навіть не здогадувалися. У XVII столітті відкриття берегів П'ятого континенту здебільшого здійснювали голландські мандрівники, у чого Австралія спочатку отримала назву Нова Голландія. Найважливіші відкриття зробив Абель Янсон Тасман. На початку 1644 року його експедиція обстежила узбережжя Північної і Західної Австралії, завдовжки близько 5500 км. Мореплавець установив що всі землі, відкриті до нього, є частинами єдиного континенту – Нової Голландії. Проте всі відомості, зібрані Абелем Тасманом, були засекречені, і європейцям довелося відкривати Австралію ще раз. Чи знаєте ви, що за іронією долі Кірос відкрив острів, гадаючи, що це материк, а Торес перебував за два кроки від Австралії, але вважав невідомий берег за острів?